ПОДАЛІ ВІД ШАЛОЇ ЮРМИ Томас ГАРДІ ПЕРЕКЛАД ДЕ ТРУЦЕНКО. Розділ 56 Красуня на самоті. По всьому, З настанням весни батчиба почала оживати. Прострація, в якій вона перебувала після виснажливої лихоманки, помітно ослабла, коли остаточно розвіялася невизначеність. Проте здебільшого жінка залишалася на самоті. Сиділа вдома або в кращому разі виходила в сад. Вона уникала людей, навіть Лії. Ні з ким не була відверта і не шукала співчуття. Одначе наближалося літо, і вона почала дедалі більше часу збувати на свіжому повітрі з необхідності перейматися клопотами у Господі. Хоч ніколи вже не їздила, як от раніше бувало, на лани і пасовиська, і сама нічим не орудувала. Якось у серпні, в п'ятницю, вона вирішила прогулятися трохи дорогою і війшла до селища. Вперше після фатальної події, що сталася на Різдву. Обличчя її було бліде. Глибока жалоба підкреслювала ту блідість, що здавалася просто таки надприродною. Дійшовши до крамниці, що була по край села, навпроти цвинтаря, бачива почула голоси, які долинали з церкви, і здогадалася, що там відбувається репетиція хору. Вона перейшла через дорогу, відчинила хвіртку і війшла на цвинтар Вікна в церкві були такі високі, що пів ніяк не могли її побачити. Вона тихенько прослизнула в той куточок цвинтаря, де свого часу трудився Трой, садячи квіти на могилі Фані, і зупинилася коло марморового надгробка. Коли вона прочитала весь напис до кінця, погляд її пожвавішав. Якесь тихе задоволення розділялося на її обличчі. Спершу йшли слова самого Троя. «Поставлено Франсісом Троєм, на згадку про найдорожчу йому Фанні Робін, яка померла 9 жовтня 1800 у віці 20 років. Під ними стояв нещодавно викарбуваний напис. У цій самій могилі впокоїлися останки Френсіса Троя, що помер 24 грудня 1800 у віці 24 років. Поки бача Баото стояла, читаючи й міркуючи, серпи долинули звуки органа. Вона обійшла храм легкими кроками, увійшла під портик і стала слухати. Двері були зачинені, півчі розучували новий гімн. У більш душі раптом прокинулися почуття, які вона довго вважала згаслими. Високі, приглушені голоси дітей чітко виводили слова, що були їм незрозумілі, чи не сягали їхньої свідомості. «Веди ж нас світло в темряві густій, веди вперед!» Бачиба, як і більшість жінок завжди до певної міри улягала настроєві. Під клубок підкотився до її горла, сльози закипіли в очах, і вона відчула, що зараз заплаче. Йості сльози покотилися, нестримно полялися, і одна сльоза впала на камінну лаву коло неї. Заплакавши, сама не знаючи чому, Бачиба вже не змогла зупинитися через надто вже знайомі думки, що охопили її. Усе на світі віддала б вона, щоб стати такою, як от ті діти, що не тямали сенсу гімну, невинні істоти, яким ще не траплялося зазнавати таких почуттів. Усі забарвлені пристрастю сцени її нещодавнього життя тієї хвилини ожили перед нею. Навіть картини, що в них не брали участі почуття, тепер її хвилювали. І все ж таки горе прийшло до неї радше як щедрий дарунок, ніж як покара за минуле. Батчеба сиділа, затуливши лице долонями, і не помітила чоловіка, який помало війшов підпортик. портик. Угледівши її, він хотів би піти, потім зупинився і почав на неї дивитися. Якусь хвилю батчеба не зводила голови, а як поглянула довкруж, обличчя її було мокре, а очі затьмарені слізьми. «Пане Оук!» – вигукнула вона збентежено. «Ви давно тут?» «Що не прийшов, пані?» – шанобливо відповів Оук. «Ви йдете до храму?» – запитала батішева, і негайно ж із церкви долинуло немов, немов із суфлерської будки. Гордився, пишні дні любив, не згадуй давніх же років. «Так, я, бачите, співаю в хорі партію басів, співаю вже кілька місяців. Он як? А я й не знала. Тоді я піду». «Утратив я любов свою», – співали діти. «Не хочу вас проганяти, пані, мабуть, не піду я сьогодні туди». Та ні, ви мені зовсім не заважаєте. Вони збентежено стояли одне напроти одного. Бачила, спробувала непомітно витерти сльози з обличчя. Але Ук сказав: Я не бачив вас, чи то пак не говорив з вами вже дуже давно, і відразу, щоб не розбудити в ній сумні спогади, змінив тему. Ви теж хотіли зайти до церкви? Ні, відказала вона. Я прийшла сюди поглянути на пам'ятник чи так викарбували напис, як я хотіла. «Пане Оук, не говоримо про те, що в нас обох зараз на думці». «А напис зробили, як вам хотілося?» «Так, ходімо, подивіться самі, як ви ще не бачили». Вони пішли разом до могили і прочитали напис. «Уже вісім місяців», – прошепотів Габріель, глянувши на дату. «Мені здається, все це було вчора. А мені, наче воно сталося багато років тому». І ніби всі ці довгі роки я пролежала в могилі. «Ну, а тепер я піду додому, пане Ок. Ок пішов поруч з нею. «Я все збираюся з вами поговорити, хоча він непевненим тоном, про одну справу. Якщо дозволите, я, мабуть, зараз скажу». «Ну, звісно. Справа в тому, що незабаром мені, мабуть, доведеться відмовитися від управління вашою фермою, пані Трой. Бачите, я хочу виїхати з Англії». Зрозуміло, не зараз, з наступної весни. «Виїхати з Англії?» – вигукнула вона, засмучена до глибини душі. «Що таке, Габріелю? Чому ви це задумали?» «Мені здається, так воно буде краще», – затинаючись, сказав Оук. «Каліфорнія – ось місце, де мені хотілося б спробувати щастя. Але ж усі кажуть, що ви візьмете в оренду ферму бідолашного пана Болдвуда?» Мені дали таке право, але поки що нічого не вирішено, і, мабуть, я відмовлюся. Допрацюю там цей рік у правовій а потім передам ферму опікунам. Що ж я робитиму без вас? О, Габріелю, мені здається, що вам не слід їхати. Ви так довго прожили в мене, були зі мною і в щасливі і часи, і у важкій. Ми з вами такі давні друзі, і це не добре з вашого боку. Я думала, що як ви візьмете в оренду ту ферму, то все-таки будете трохи наглядати за моєю. І раптом ви їдете. Та я охоча б наглядав. І ви їдете якраз тепер, коли я в такому безпорадному становищі. От у цьому і заковика, – похмуро сказав Габріель. Якраз через цю саму безпорадність мені доводиться виїжджати. До побачення, пані, – додав він, явно бажаючи покласти розмові край. І він попрямував стежиною, що проводила з цвинтеля до села. Бачила, пішла додому. Ця новина засмутила її, але не була смертельним ударом. Мабуть, навіть була їй на користь, бо відвернула від похмурих думок. Тепер Батшаба часто думала про Оука, який почав її уникати. Тут їй згадалося кілька випадків, що сталися останнім часом. Усі вони свідчили про те, що він не хоче з нею спілкуватися. Під кінець вона з душевним болем усвідомила, що її давній прихильник відступився від неї і збирається тікати. Чоловік, що завжди вірив у неї і допомагав, коли всі були проти, врешті стомився, йому, як і всім іншим, набридло панькатися з нею, і він вирішив її кинути. Нехай сама бореться з життям. Минуло три тижні. Бачив, а дедалі душ переконувалася, що Оук перестав виявляти до неї інтерес. Вона зауважила, що, заходячи в маленьку вітальню або контору, він не чекає її і не залишає записок, як він це робив під час її добровільного ув'язнення. Оук не зазирав туди, коли міг її застати, і приходив лише тоді, коли вона не бувала в цій частині будинку. Якщо йому потрібно було отримати розпорядження, він присилав когось або ж залишав коротку записку без звернення і без підпису, і їй доводилося відповідати в такому ж офіційному тоні. Бідлашна Батшеба страшно засмутилася, подумавши, що він її зневажає. В таких сумних роздумах минула осінь, і прийшло різдво. Скінчився рік законного вдовування Батшеби і два з чвертю роки її самотнього життя. Зазираючи собі в серце, вона з величезним подивом виявила, що їй більше не хвилюють думки про подію, яка мала б особливо згадуватися в ці дні – про катастрофу перед покої Болтвуда. Навпаки, їй дошкуляло усвідомлення того, що всі чомусь відвернулися від неї. І на чоліті її ворожої зграї стоїть оук. Того дня, повертаючись із церкви, вона знає роззиралася на всі біч – сподіваючись, що її, як завжди, очікує на стежині Оук, який так гарно співав басом на хорах. Ось він йде, як завжди, позаду неї, та, вгледівши, що бача б обернулася, він одвів очі, а коли вийшли за огорожу, то, ухиляючись від зустрічі, попрямував у прилежний бік і ще з очей. Наступного ранку вона отримала нещивний удар, якого, втім, давно вже чекала. В листі він офіційно її сповіщав, що не буде поновлювати з нею угоди на благовіщення. Баршеба сиділа і гірко плакала над тим листом. Її вражала думка про те, що Габріель зцілився від свого безнадійного кохання і так гостро це виказав. А вона вважала, що має якісь права на його прихильність. Та ще страшно було їй думати, що тепер доведеться розраховувати на саму себе. Їй здавалося, що вона зможе їздити на ринок, торгуватися і продавати. Після Троєвої смерті Ок бував замість неї на всіх ринках і ярмарках і провадив її справи разом зі своїми. Що ж тепер їй робити? Яким же сумним ставало її життя? Того вечора бача почувала справжнісінький відчай і гостру потребу в співчутті та дружні приязні, оплакуючи втрату єдиного вірного друга. І от вона вбрала капелюшка і плащає і попрямувала до оукового будиночка. Сонце щойно зайшло, і дорогу осяяв блідо, жовтий як первоцвіт місяць, що народився лише декілька днів тому. Вікна сяяли, та в кімнаті нікого не було. Вона схвильована постукала, і тоді їй спало на думку, що, мабуть, самотній жінці не годиться приходити до старого парубка. Втім, він її управитель, вона може завжди зайти до нього у справі, і у цьому нема нічого недоброго. Габріель відчинив двері, і місячне світло упало на його бліде чоло. «Пане Оук!» – глухо промовила бачева. «Так, я Оук», – відповів Габріель. «С честь?» «Ох, що я за дурень? Не впізнав вас, пані!» «Та я скоро вже не буду вашою пані. Еге ж, Габріелю!» – гірко запитала вона. «Та ні, я думаю... Гали, заходьте, пані! Ох, я зараз запалю лампу!» – розгублено бурмотів Оук. «Не треба, не турбуйтеся через мене!» До мене рідко приходять в гості леді, і, боюся, у мене немає ніяких вигод. Може, бажаєте сісти? Ось тілець, а ось другий. На жаль, слідці у мене прості й сидіння дерев'яні, досить такі жорсткі, але я збираюся завести нові. І Ок підсунув їй два або три стільці. Ну що ви, вони досить зручні. І от вона сіла, і сів він, і танцюючи відблиски з коменка, ковзали по їхніх обличчях і по меблях, відполірованих роками служби. Все домашнє начиння овка аж лисніло. Цих людей, що досить добре знали одне одного, дивувалося, що зустрівшись у новому місці і за незвичайних обставин, вони відчувають таку ніяковість і скутість. Зустрічаючись на полі або у бачеві в домі, вони нітрохи не бентежилися. Але тепер, коли овк був господарем у домі, їхнє життя, здавалося, відсунулося в минуле, до тієї давнини, коли вони були ледве знайомі. «Ви, напевно, дивуєтеся, що я прийшла до вас, але...» «Що, ви трохи?» «Але мені здалося, Габріелю, що, можливо, я вас образила, і тому ви йдете від мене. Це дуже мене засмутило, ось чому я прийшла». «Образили мене? Невже ви могли мене образити, бо. «То я не образила вас», – радісно вигукнула вона. «Але в такому разі, чому ж ви йдете?» «Бачте, я передумав їхати за кордон». «І взагалі, якби я знав, що така затія вам не до душі, я викинув би це з голови», – щиро відповів він. «Я вже домовився про оренду ферми на Нижньому Ведербері, і з благовіщення вона прийде в мої руки. Ви знаєте, я отримував частку доходу з цієї ферми. При всьому тому я вів би і ваші справи, якби не пішли чутки про нас із вами». «Що таке?» – здивовано запитала батшеба. «Розмови про нас з вами? Які ж?» «Не можу вам сказати». Мені здається, вам варто було б сказати. Ви вже неодноразово читали мені мораль, чому ж тепер боїтеся виступити в такі ролі? Цього разу ви не зробили жодної помилки. Сказати по правді, люди балакають, ніби я тут все рознюхую. Розраховую отримати ферму бідолахи Болдвуда також і вас хочу прибрати до рук. Прибрати мене до рук? Що це означає? Та, просто кажучи, побратися з вами. Ви самі просили вам сказати, то не сваріться. Вовк очікував, що, почувши це, бача, бажахнеться, та вигляд у неї нітрохи не був переляканий. Побратися зі мною? Я й не підозрювала, що йдеться про це, спокійно сказала вона. Це надто безглуздо, надто рано про це думати. Ну, зрозуміло, це надто вже безглуздо, та я й не думаю про це, самі знаєте. Яке там одруження? Ви ж самі сказали, що це надто безглуздо. Надто рано, ось що я сказала. Перепрошую, але я повинен вас поправити ви зволи сказати надто безглуздо. Я теж прошу вибачення, заперечила вона зі сльозами на очах. Я сказала надто рано. Це, звісно, не важливо, нітрохи не важливо, але я хотіла сказати одне надто вже рано, тільки того, пане Оук, і ви повинні мені повірити. Хав'єр довго вдивлявся в її обличчя, але при слабкому світлі коменка йому майже нічого не вдалося розгледіти. Бачимо, сказав він з ніжністю і подивом і ступив ближче. Я хочу знати тільки одне. Чи дозволите ви мені кохати вас, просити вашої руки і врешті-решт взяти з вами шлюб? Якби мені це знати, але ви ніколи цього не дізнаєтеся, прошепотіла вона. Чому «Та тому, що ніколи не питаєте?» <хи> радісно засміявся Габріель. «Рідна моя!» «Навіщо ви послали мені сьогодні вранці такого недоброго листа?» – врувала вона його. «Це свідчить про те, що ви трохи не кохаєте мене і готові були мене покинути, як ото всі інші. Це було не чуло з вашого боку. Адже я була вашим першим і єдиним коханням, а ви – моїм першим залицяльником». Вже я вам цього не забуду. Ох, бачимо, ну чи можна так ображати людину? Сказав він, і радісна усмішка не сходила з його обличчя. Ви ж знаєте, як воно було. Я одинак, вів справи такої привабливої молодої жінки, і мені ох, як не солодко велося. Адже люди знали, які у мене до вас почуття. А тут ще взялися розпускати про нас плітки. От мені подумалося, що це може кинути на вас тінь. Нікому не втямки, скільки я через це перетерпів. І це все? Все. Ох, яка я рада, що прийшла до вас. З почуттям вдячності вигукнула вона, підводячись. Я стала набагато більше думати про вас відтоді, як уявила, що ви вже не хочете мене бачити. Але мені час йти, а то мене почнуть шукати. А знаєте, Габріелю... З легким сміхом додала вона, коли вони попрямували до дверей. «Адже можна подумати, що я приходила до вас сватитися? Який жах!» «Що ж, так воно і повинно бути!» – відповів Оук. «Я протанцював під вашу дудку чимало милі, чимало років, чудова моя бачимо, і гріх було вам не зазирнути до мене бодай раз!» Він провів її до самої домівки, дорогою розповідаючи, на яких умовах бере в оренду нижню ферму. Вони дуже мало говорили про свої почуття. Такі випробувані друзі, вочевидь, не потребували пишних фраз і палких слів. Така глибока, міцна прихильність виникає, правда, в окремих випадках, коли двоє людей, які зустрілися в житті, спершу повертаються одне до одного найгіршими боками характеру і лише з часом виявляють найкращі свої риси. Тому романтика поступово проростає крізь товщу суворої дійсності. Таке чудове почуття – Камердрі. зазвичай зароджується на ґрунті спільних інтересів і прагнень. І, на жаль, рідко домішується до кохання представників різних статей. Тому що чоловік і жінка об'єднуються не для спільної праці, а для тіхи. Але якщо щасливий збіг обставин дозволяє розвинутися такому почуттю, то лише така складна любов буває сильна, як смерть. Любов, яку не згасити ніяким водам, яку не затопити ніяким потоком. Любов, порівняно з якою пристрасть, що зазвичай присвоює собі це ім'я, швидко розсіюється, наче дим.